І коли те болото не затопило ще в тобі живої душі, то вона таки колись озоветься, стрепенеться, збунтується проти того всевладного свинства. А Декламаціями про права свого я, про бажання вижитися і нажитися, ти їдеш тільки до санкціонування того свинства як твого нормального стану, до затоплення і повного затрачення всього того, що могло би дати твоїй душі, хоч крихітку людської подоби. В таких думках, що від аналізу власного чуття звільно перейшли до злобних нападів на якогось незримого противника, Євгеній смерком уже заїхав до бабинців, де у Зварича надіявся знайти нічліг. Розділ тридцятий Він здибав Зварича ще за селом. Священник, низенький, худенький чоловічок літ коло сорока, окружений купою селян і селянок, Чалапав болотистим гостинцем, ідучи до села. Ряд свіжих могилок на кладовищі, що темним чотирикутником розстелилось ободалік від села, і манячило своїми дерев'яними хрестами та капличкою на середині, показував, що Зварич, власне, вертав від похорону. Порівнявшися з купою людей, Євгеній привітався, велів жидові їхати наперед і заїздити на попівство. А сам зріс із брички і пішов пішком разом з паноцем і селянами. Що у вас похорон був? запитав він. Отак, похорон, якось, мов нерадо буркнув Зварич. Та й не один? додав хтось із селян. Мруть хіба в селі? Ну, та померли. Слабість яка, пошесть? Ще гірше. Як то? Пошесть цісарсько королівська, патентована. «Що це ви, отче, загадками говорите?» «Ба ні, що правда?» «Адже оце вертаємо з такого похорону, якого ви ще певно не бачили. Семеро дітей на раз. Дифтерія?» «Не без легкого страху промовив мови в Євгенії. «Ні, здоровісінькі були». «Ну, через що ж померли?» «А, бачите, ведлух Пшепісу за приписом з польського». «Фізик приїхав віспу щепити і защепив усі діти з опсованою коров'янкою. Замість віспи прищепив гангрену. І оце сьогодні семеро ми їх поховали, а п'ятеро ще мучиться». «Боже!» – скрикнув Євгеній. Селянки, що йшли позаду, всі голосно захлипали і піднесли фартухи до очей. Чоловіки йшли понурені, мовчки. «Слухайте, пане», – промовив згодом один селянин. «А чи я старий чоловік?» Цей хлопчик був мій одинак. Три роки мав, як чічка, пане, як золото, хлопчик. Перервав, сльози і душили його. Жінки позаду заридали на голос. Адже я не ручу за себе. Ану ж мені туск прийде до голови, і я ще сеї ночі візьму сокиру за пояс і піду до міста, і зайду до пана фізика, і вгорожую її по сам обух йому в голову, як гадаєте, пане, ви адукат, як міркуєте, що мені за це буде? Андрію, гей, Андрію, з притиском нервово обізвав священик. Що ви говорите? Гріх таке говорити. Моліться Богу, щоб відвернув від вас лихі думки. Його гомось, з болючим докором скрикнув селянин. А чи знаєте мене не від нині? Скажіть самі, чи я заб'яка, лиходій, душеуб. «Чи я завинив що пану фізикові? Чи я йому в погану годину дорогу перейшов? За що ж він мене всеротив? За що він мені душу скалічив? Хіба ж він того хотів? Хотів чи не хотів, а чому не подбав? Щоб чисту матерію щепити?» – мішав Сівгеній. «Все ж очевидна його провина!» Е, для хлопських дітей все добре!» – гірко говорили селяни. «Трута замість матерії, ова, чи то їх шкода?» Умре їх з десяти ротой шостого. Більше місця буде для паничів та жидиків. Слухайте, люди, мовив Євгеній, коли все сталося? Якраз нині тиждень тому. І ви давали про це знати кому? Зразу не знали, що сталося, мовив Зверич. Діти пищать з болю, рани на рученьках почервоніли, почали гнити. Тільки тоді один чоловік кинувся до міста по лікаря. Лікар приїхав і тільки долоні сплеснув. Оцих семеро вже були при смерті. Там тим іншим щось там робив, записував, але і на них слаба надія. «То вже він сказав, що донесе про все, де треба», – додав один селянин. «Ну, поки там він все зробить, ми зробимо від себе донесення до суду», – мовив Євгеній. «Адже все не чула на річ». «Ой, пане», – мовив знов один селянин, Чи раз то вже таке трафлялося, що діти від щеплення вмирали». Адже, наші баби бояться, пана фізика, гірше зарази. Звичайно, п'яний щепить, лаконічно додав Зварич. Ну, і так йому все уходить. Ніхто про все не знає. Знають, чому й ні? І в раді повітові знають, і в старості знають. Те що з того? Хто йому що зробить, додавали селяни. У нього плечі. Ну, люди добрі, то так не може бути, мовив Євгеній. Сього не повинні пустити плазом. Такий чоловік ані одного дня більше не повинен бути фізиком. Іншому би, певно, не дарували», – мовив Зварич. «Але пану Пшепюрському, жонатому з бувшою гувернанткою пана Маршалка, ну, цьому нелегко можна що зробити». «Попробуємо», – мовив спокійно Євгеній, «з тою рішучістю, що виявляла ціле обурення» яким тремтіла в тій хвилі його душа. І обертаючися до людей, він додав, ходіть зараз на пробоство. Зробимо донесення, а завтра я сам подам прокураторові. Селяни сумно хитали головами. Та робіть, що знаєте, але ми одно знаємо. Йому за це нічого не буде. А втім, хоч би його й повісили. Наший діточок все не оживить. Жінки ридаючи, розходились по хатах а чоловіки разом з Євгенієм і Зваричем пішли на пробоство. Розділ 31 Повечері Євгеній з Зваричем сидів іще якийсь час, розмовляючи про всякі справи. Правда, Зварич був не дуже веселий майстер у веденні розмови. В гімназії він був, звісно, як тупа голова, ледве перелізши через сматуру, він записався на теологію і скінчив її якось так, що ніхто ніколи не чув його голосу. Він у політику ніяко ніколи не мішався, ні з чим наперед не виривався. В студіях був останній і перелазив з року в рік з тяжкою бідою, та все-таки якось переліз. У нього не було ні приятерів, ні ворогів, і він не стискався нікому в знайомість. Про його домашні сімейні відносини ніхто не знав нічого, понад те, що стояло в його націоналі, що він син убогого дрогобицького передміщанина, зрештою від малої дитини сирота. Скінчивши теологію, він оженився, висвятився, дістав якесь сотрудництво в горах і зарах першого року повдовів, і знов потяглося одиноке життя. Його переносили сотрудництва на сотрудництво, поки в кінці по десятих літях йому не дали маленької парафії в бабинцях.